מזמור קמ"ו הללויה. הללי נפשי את אדוני, ההללה אדוני בחיי, הזמרה לאלוהי בעודי. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותיו.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 אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומר אתגרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעוות. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור הללויה.